<coughs> Pegameri Zotit Kjo shpytje për kërë shumë interesante Pegameri Zotit Thot në një adith Indë me me në ilmu Bit të allu Dija vjen duke në zënd Studentët mësojnë ditët e provimeve Takovaj ditët e me aty qune Edhe Kishin nartë ato se Beshëshin se ka nësysh Po pse thashin nuk jeni mësysh Po tha, kemi mësush ta se kemi rën nga provimet Po tha, shpse? Po ja, se kemi qenë mirë në fakt Dhe këshin qenë mirë vitë në përre dhe vitë në dujt Tanin vitë tret, njëri dhe vitë katër tjedrë Ne, se bom mua betë gjatë Pasë të shumë, ju të shumë Keni mësush gjatë vitit, ja me thonë dretëm Vetëm fëtë dit një fja Po ta shu paske ma gjim duket <laughs> Jësë paske mësush I paske nevoj për lukje Shështë I në Melahin më këtëtojnë regullat që i ka sild islami para 1400 vjetës. Thot tia vjen duke në zëndë, që do të tia vjen duke mësu vazhdimishtë. Duke mësu vazhdimishtë, duke, duke ushtru, duke ushtru, duke ushtru, duke ushtru, edhe kërvjen dita provimit i ke gjëna të gatshme, gjëna të gjëna të tjeshta. Kështë që në qofë se personi i ka bërë shkajtë, dhe unë i ka bërë shkajtë, kam surgja gjithë vitit dhe tyrat e kushtit në regullë, Në provim kisha mso po nuk a themi këtu vllazë provo. Ktu është provola, po të provon Zoti. Por shedit Allahut ka ruajti prej ndaj të keqë shumë të madhe me këtë që kanë. Senoj nevojti morticë të Zotit. Ëm an çfarë të di la puna për në fund. Tha njëon i tha për studentëve, thashë po pse s'po s'po përsërit dot. Tha nuk përsërit dot atë sa të bëj detyrat e kursit që sikum bëj gat vitit apo të merrem provimet. Apo të rast vallaj ta horshit më ndor